Săracul și cei. Po... Odată, de mult de tot, un om sărac, care nu avea nici după ce bea apă, a găsit pe drum trei galbeni. Însă, de strălucirea aurului din mâna lui îi stârni pofta de bogăție. Și din acea clipă săracul nostru nu se mai gândea la altceva Și nu-și făcea alte planuri decât cum ar fi să fie și el bogat la fel ca cei de la palat Cum ar fi să trăiască și el în luxul de acolo Cum ar fi să mănânce numai mâncăruri alese Cum ar fi să se îmbrace numai în haine scumpe Și la câte și mai câte poți cumpăra cu galbe Dar în sinea lui își punea mereu aceeași întrebare dar aceștia sunt numai trei galben. ce aș putea face cu ei?" Și ca să se gândească mai bine, se opri la primul han și ceru un pui fript. Desigur că hanjiul șovoie mult până să îi îl servească, dar sărmanul om, ghicind motivul șovoiei, îi puse un galben strălucitor pe masă și cu un glas domol îl mai rugă încă o dată. Ei bun și adu un pui fript, te rog." Hanjiul... De cum privi galbenul, îngălbeni pe loc și, în aceeași clipă, îi fulgeră prin minte că bărbatul din fața lui nu putea fi decât un prinț, sau poate vreun fiu de bogătaș risipitor, căruia îi plăcea să umble în haine ponosite, ca nu cumva să fie recunoscut. Căci mai abuseze el de a face cu mulți de aceștia. Hangiul, cerându-și scuze că nu îi îndeplinise rugămintea de prima dată, se retrase și numai decât venise cu un pui mare, fript, și îl servi. Săracul nostru între timp se tot gândea cum să facă să-și înmulțească galbenii. Îl chemă pe Hanjiu, se mai aducă încă trei plăcinte și o sticlă cu vin roșu. Dar nici după aceasta nu-i venit nici măcar o idee. Plictisit și îngândurat, lăsă un galben și se ridică să plece. Dar stăpânul hanului dădu înapoi galbenul pe care îl lăsase pe masă împreună cu un coș imens, plin cu toate bunătățile, făcu o plecăciune în fața lui și îl rugă să nu-l uite niciodată, zicându-i, Onorat de prezența voastră în hanul meu, vă rog să nu uitați purtarea mea cu înălțimea voastră și când doi avea și eu vreo rugăminte, vreo problemă, să-mi îndepliniți. Îți mulțumesc, omule, și fi sigur că nu voi uita niciodată bunătatea ta. Îi răspunse omul sărac, uluit, de ce puteri miraculoase începea să dovedească un singur galben. Și fără să se mai gândească, cum credea el că a pierdut un galben la Han, rămăsese tot cu trei cu câți și venit. Și pe deasupra și mâncat, și băut, și cu un coș plin de merinde alese, dar mai ales cu respectul Hanjiului. Ceea ce se petrecuse la Han l-a făcut să-și încerce norocul și la croitorul de alături. Acesta fusese prevenit la timp de o slugă Hanjiului, că prin sat s-ar afla un prinț de seamă îmbrăcat în cercetor. Omul nostru sărac intră să-și comande un costum frumos. Croitorul, de cum îl văzu, a început să-i arate cele mai fistichii, cele mai colorate și mai înzorzonate costume și îi zise... Tot ce vă place din prăvălia mea vă aparține și mă voi simți onorat dacă vă veți alege ceea ce doriți, însă fără a-mi plătit vreun galben, ci doar cu rugămintea, ca de azi înainte, să vă faceți costumele numai la mine. Bineînțeles că omul sărac își alesese câteva din cele mai frumoase costume și îi promisese croitorului că numai de la el își va cumpăra de acum încolo. Croitorul atât de fericit era că a vrut chiar să-i dea o slugă să-i care pachetele, dar omul nostru refuză, spunându-i că l așteaptă ca așcă după colț. Așadar, și de la croitor plecă cu toate onorurile făcute. Și cum lângă croitor se afla un cismar, care și el la rându-i fusese prevenit că în sat se află un prins și acesta l-așteptă cu brațele deschise. Bineînțeles că și de aici a mai plecat cu câteva perechi de pantofi și tot cu promisiunea că de acum încolo numai de la acel atelier își va face pe comandă pantofi. Și cum era el plecat de dimineață și nimeni nu mai știa de el, că doar devenise cel mai îmbrăcat și cel mai vestit om, se hotărâ să se întoarcă acasă. Vecinii de cum l-au văzut cât este de încărcat de haine scumpe și cum îl știau cum a plecat în zor de acasă, se minunară și îl luare la întrebări. Dar prin ce minune te-ai îmbogățit așa într-o singură zi? Ce comoară ai găsit? Spune-ne și nouă!" Nu am găsit nicio comoară. Am găsit doar trei galbeni în drum și uitați-vă și voi, până acum, seara sau au înmulțit. Dar dacă și voi veți găsi, veniți la mine și vă voi spune toată povestea," le răspunse omul sărac. Dar nu a venit nimeni să-l roage să-i povestească, fiindcă nimeni nu a mai găsit de atunci niciun galben pe drum, dar mi-te trei. Ați ascultat Săracul și cei trei galbeni, poveste franceză. În lectura actorului, Mircea Constantinescu.